Pentru cine bat clopotele? Pista 5 Da, e lungă vreme de când a ajuns Mui Floho, urma Anselmo. Acum e tare mălăieți, într-una se cutremură de frica morții. S-ar putea să fie din pricină că a omorât așa de multe lume la început, zise țiganul pe un ton filozofic. Pablo a omorât mai mulți decât ciuma bubonică. Asta și avuția, adăuga Anselmo. Și pe urmă, bea și prea mult. Acum i-ar plăcea să se tragă parte, ca un matador de toros, ca unul dintre cei ce luptă cu taurii. Dar n-are cum se trage de o parte. Dacă ar trece de partea cealaltă a frontului, spuse țiganul, i s-ar lua aici și ar fi trimis la armată. Nici mie nu mi-ar plăcea să mă duc la armată. Nu se află țigan să-i placă treaba asta, observa Anselmo. Și pentru ce să-i placă? Întrebă țiganul. Cine vrea de bună voie să se ducă la armată? De asta facem noi revoluție ca să ne ducem la armată? Eu să lupt vreau, dar nu să mă duc la armată. Și ceilalți unde-s? Întrebă Robert Jordan. Acum se simțea bine, iar din pricina vinului îl cuprinsese toropeala. Și stând acolo întins pe covorul de frunze al pădurii, vedea printre crestele brazilor nori micuți, ce se ridică după amiaza peste munți, alunecând încet pe cerul înalt al Spaniei Doi dorm înăuntru în peșteră Doi stau de santinelă acolo sus, unde avem arma Altul stă de santinelă în vale Cred că acum dorm toți Robert Jordan se răsuci pe o parte Ce fel de arma aveți? Are un nume tare ciudat, răspunse țiganul În clipa asta nu mi-l pot aduce aminte nici dacă mă omori o mitralieră. Probabil că e pușcă mitralieră, își spuse Robert Jordan. Și întrebă, cât e de grea? Poate să o ducă un om, dar e tare grea. Are trei picioare care se pot strânge. Am capturat-o la cea din urmă ieșire mai serioasă. Chiar înaintea celei cu vinul. Și câte cartușe aveți la ea? Avem cartușe fără număr, răspunse țiganul. O ladă întreagă. Grea cât nici cu gândul nu poți gândi Par să fie vreo 500 de cartușe Gândi Robert Jordan Și se alimentează cu bandă un încărcător Cu niște cutii de fier care se așează deasupra Drace, pare să fie o mitralieră de tip lui, Își spuse Robert Jordan Dumneata știi ceva despre mitraliere? Îl întrebă el pe bătrân Nada Răspunse Anselmo Nimic Da tu? îl întreba apoi pe țigan Știu că trag cu mare repeziciune Și se încălzesc așa de tare Că ți-a vea de mâna dacă o atingi Răspunse țiganul umflându-se în pene Asta o știe oricine rosti Anselmo disprețuitor Se poate Zise țiganul Dar dânsul mi-a cerut să-i spun Ce știu despre o machina Și eu i-am spus iar pe urma adăugă Afară de asta lucru care nu se întâmplă cu o armă obișnuită A noastră var să foc într-una câtă vreme apeși pe trăgaci Numai dacă nu se blochează Dacă nu rămâne fără muniție și dacă nu se înfierbântă așa de tare Încât să se topească Zise Robert Jordan în englezește Ce ai spus? Întreba Anselmo Nimic, răspunse Robert Jordan Priveam doar în viitor pe englezește asta e altă năzbătie," zise tiganul. Să privești viitorul pe englez. Știi cumva să citești în palmă?" Nu," spuse scurt Robert Jordan și își umplu cana cu vin. Dar dacă tu ești atât de iscusit, te-aș pofti să citești în palma mea și să-mi spui ce are să se petreacă în cele trei zile ce vor veni după cea de astăzi." Muhera lui Pablo știe să ghicească în palmă," îl lămuri tiganul. Da, e așa de supărăcioasă și așa de aprigă la suflet, că nu ți-aș putea spune dacă o să vrea." Robert Jordan se ridică în capul și sorbi o înghițitură de vin. Pe urmă spuse, Atunci, haideți să vorbim cu muhera lui Pablo. Dacă e o treabă atât de încurcată, mai bine să o descurcăm numai decât." Eu nu mă duc sosâcâi," zise Rafael. „Mai iubește casarea nochi. De ce?" Îți zice că sunt pierde vară." Auzi ce vorbă fără socoteală," spuse Anselmo Bat jocoritor. Are ea ce are împotriva țiganilor." Tii, ce mare greșeală," comentă Anselmo. Are sânge țigănesc în vine," urmăra Rafael. Va să zică știe ea ce vorbește." Și rânji gura până la urechi. Dar limba ei frige ca focul și ustură ca harapnicului." Cu limba asta a ei e în stare să jupaie pielea de pe oricine. Fâșii, fâșii, jupăie pielea de pe om. Ea amarnică și cumplită cum nu s-a mai pomenit sub soare. Și cu fata, cu Maria, cum se împacă? Întrebă Robert Jordan. Bine, pe fata o iubește. Dar ea să se apropie vreunul de ea cu vreun gând. Nu mai spuse nimic, dar clătină din cap și plăscăi din limbă. Cu fata e bună ca pâinea caldă, zise Anselmo. O îngrijește cum nu se poate mai bine. Când am adunat-o noi pe vremea poveștii cu trenul, zise Rafael, tare ciudată era fata asta. O vorbă nu scotea și doar bocea într iar de se întâmpla să o atingă cineva, se scutura cum se scutură câinele de apă. De-abia mai încoace și a venit puțin în fire. Și numai acum, în urmă, s-a îndrevenit pe de-antregul. Acum uitați-vă la ea, o fată de mai mare dragul. Când a stat mai adinaur de vorbă cu dumneata, ai văzut ce frumos a purtat. Atunci, după povestea cu trenul, am fost cât pe ce să o lăsăm în plata domnului. Nici nu făcea să pierdem timp pentru ea. Așa era de amărâtă, de urâtă și parcă fără însemnătate." Dar bătrâna a legat-o cu o funie peste mijloc și de câte ori spunea că nu mai poate să meargă, o izbea cu celălalt capăt al funii și o silea să pășească înainte. Pe urmă, când cu adevărat n-au mai ajutat-o puterile, a luat-o bătrâna în spinare și a dus-o ea. Iar când nici bătrâna n-a mai putut o duce, am luat-o eu. Urcam pe o coastă de deal și mergeam prin niște tufărișuri și mărăcini de neajungeau până la piept. Și când nici o n-a mai putut o duce în spinare, a luat-o Pablo. Da, cât a trebuit să dea din clanță bătrâna ca să ne silească a purta asemenea povară? Năvala amintirilor îl făcuse să scuture din cap. Cei drept, are ea picioare lungi, dar de grea nu-i prea grea. Oasele ușoare și n-a târna mult. Da, nici ușoară nu ni se părea când trebuia să o cărăm în spinare, să ne oprim și să tragem în urmăritori, pe urmă iar să o săltăm pe umăr, în vreme ce bătrâna al tot altoia pe Pablo cu funia și îi purta carabina, i-o sa în mână când se pregătea să o lase jos pe fată, pe urmă iar îl silea să o salte în spinare și îi încărca de grabă carabina, blestemândul l de mama focului. Îi scotea cu mâna ei cartușele din buzunar, i le îndesa în încărcător și nici o clipită nu contenea cu blestemele Tocmai începuse să amurgească, iar când s-a lăsat noaptea cea neagră, eram scăpați Da, ce noroc pe noi că n-aveau cavalerie Trebuie că a fost cum grea acolo la tren, zise Anselmo Eu nu m-am aflat de față, lămuri trenul, întorcându-se către Robert Jordan Acolo au fost cetele lui Pablo și El Sordo, pe care o să-l vedem în seara asta și încă alte două cete, tot din munții de aici. Eu, la vremea aceea, eram de cealaltă parte a frontului. Și unde îl mai pui pe omul acela bălai și cu nume ciudat? Continuă țiganul. Cașchin? Da. Nici în ruptul capului nu pot să țin minte numele ăsta. Aveam doi oameni cu o mitralieră. Și ăștia trimis tot de armată. Când a fost cu fuga, n-a putut să ducă mitraliera și au pierdut-o. Poți fi sigur că nu era mai grea decât fata și de-ar fi căzut bătrâna asupra lor, ar fi cărat-o fără doar și poate. Din nou latina din cap, de parcă se împotrivea amintirilor și urmă. De când sunt eu pe lume, n-am mai văzut asemenea lucru ca explozia aceea. Trenul venea întins drept spre noi. L-am zărit de departe. M-a apucat să o că nici nu am vorbe să vă spun. Am văzut întâi fumul și ceva mai târziu am auzit șuieratul mașinii. Pe urmă s-a apropiat. Puf, puf, puf, puf, puf, puf. Și se făcea mai mare și mereu mai mare, apoi deodată când a trosnit explozia, roțile din fața ale mașinii au săltat de pe șine și parcă tot pământul s-a ridicat într-un nor mare și negru și cu tunet de lua auzul, iar mașina a sărit în sus împreună cu norul acela de pământ. Și părțile de lemn se înălțau în văzduh, de fiziscă le vezi în vis. Și mașina s-a prăvălit deodată pe o coastă, ca un animal uriaș rănit de moarte. Și, de rândul ăsta, a fost încă o explozie de fum albicios. Când nici nu conteniseră să cadă peste noi bulgarii zvârliți de explozia din 1. Iar atunci mașina a început să latre. Tata, tata, -ta urmați să povestească. Zbătându-și în fața pieptului amândoi pumni strânși și cu degetele mari ridicate drept în sus, ca și când ar fi lovit într-o mitralieră închipuită Niciodată în viața mea n-am mai văzut asemenea minune Cu soldații care se năpusteau jos din tren și o luau la fugă și machina lătra asupra lor, iar oamenii cădeau ca spicele. Atunci s-a întâmplat că, dezăpăcit ce eram, am pus mâna pe machina și am văzut că frigea cajarul și tot atunci bătrâna m-a plesnit strașnic peste obraz și a răcnit la mine. Trage, dobitocule! Trage sau îți sfărâm capul ca la șarpe! Îndată am început să trag, dar am venea tare greu să țin arma drept, iar soldații începuseră să urce în goană cu asta unui deal mai depărtat. Peste o vreme, după ce am coborât noi până la tren, ca să vedem ce-ar fi de agonisit de pe acolo, un ofițer a adunat cu sila câțiva soldați și i-a pornit împotriva noastră, mânându-i cu revolverul de la spate. Zbiera întruna la soldați și flutura ca nebun revolverul prin văzduh, iar noi toți am tras în el, numai că niciunul nu l-am putut nimeri. Pe urmă, o seamă de soldați s-au așezat în șir pe pământ și au început să tragă în noi. Iar ofițerul umbla de colo până acolo prin spatele lor, tot cu revolverul în mână și noi deloc nu îl puteam lovi. Și nici mașina nu putea trage în el din pricină că îi ședea trenul în cale. Soldații rămăseseră culcați acolo și nu mai voiau să se ridice. Și atunci ofițerul a împușcat doi dintre ei și ceilalți tot nu s-au ridicat. Da de atâtea blesteme și înjurături, au început să se ridice câte unul, câte doi sau câte trei deodată, și s-o pornească în goană spre noi și spre tren. Pe urmă iar s-au întins la pământ și au început să tragă. Atunci am hotărât că s-o vremea să o ștergem și când plecam, mașina încă mai clănțănea pe deasupra capetelor noastre. Și atunci am găsit-o pe fată printre stâncile unde stătea ascunsă după ce fugise de la tren și a venit și ea cu noi. Soldații aceia ne-au hăituit pe urmă până noaptea. Trebuie să fi fost greu de tot, zise Anselmo, și mare tulburare de suflet. A fost singura treabă bună pe care am făcut-o, rosti o voce groasă. Acum cu ce te mai îndălărnicești tu, măi, în puțiciune de golan puturos și bețiv, fecior râios de curvă țigănească? Ce faci aici? Robert Jordan văzu o femeie de vreo 50 de ani, aproape la fel de voinică și vânjoasă ca și Pablo, lată în numer pe cât era de înaltă, îmbrăcată cu fusta și bluză neagră țărănească, ciorapi groși de lână trași pe picioarele butucănoase și pantofi negri cu talpa de sfoară. Chipul negricios îi era întunecat ca o efigie săpată în granit. Avea mâini mari, dar frumoase, iar părul negru, des și cârlionțat, îl avea strâns la ceafă într-un conci Răspunde la ce te-am întrebat Îi poruncia țiganului Fără a-i lua în seamă pe ceilalți Stăteam de vorbă cu și ăștia Dânsul se pricepe la pus dinamită Și abia a sosit Asta o știu eu Zise muhera lui Pablo Acum ia-o din loc și schimbă pe Andres Care-i desantină pe creastă Me voi, Răspunse țiganul Mă duc pe urmă se întoarse către Robert Jordan. Am să te văd la vremea mesei. Vorba asta nici în glumă să nu o mai spui, îi zise femeia. După câte am ținut eu socoteala, azi ai mâncat de trei ori. Ia-o din loc și trimitem mi l pe Andres. Pe urmă îi spuse lui Robert Jordan, întinzându-i mâna și zâmbind. Hola, ce faci și cum mai merg treburile în Republică? Bine. Răspunse Robert Jordan Și îi strânse mâna cu aceeași tărie Bine și eu și Republica Mă bucur Zise femeia Îl privea drept în ochi și zâmbea Iar el băgă de seamă că are ochi foarte frumoși Și de culoare cenușie Ai venit în coace Ca să mai aruncăm un tren în aer? Nu, răspunse Robert Jordan Și chiar din clipa aceea A avut în ea încredere de plină Pentru un pod am venit „Noi e nada, zise femeia, un pod e nimică toată. Când o să mai aruncăm în aer alt tren, că doar acum avem și cai?" Mai târziu. Podul ăsta e treabă foarte însemnată." Fata mi-a spus că tovarășul dumii tale care a fost cu noi la tren a murit." Da." Mare păcat. Niciodată n-am mai văzut asemenea explozie. Tare iscusit om mai era. Mi-a plăcut foarte mult." Și acum n-ar fi cu putință să mai aruncăm în aer un tren? S-au strâns aici în munți o mulțime de oameni, chiar prea mulți. A și început să ne fie greu să mai găsim de mâncare. Ar fi mai bine să plecăm? Și avem și cai? Trebuie să terminăm cu podul. Și unde-i podul ăsta? Chiar aici, pe aproape. Cu atât mai bine, zise muher a lui Pablo. Haideți să dărâmăm toate podurile de prin împrejurim și să plecăm. M-am săturat de locurile de pe aici. E prea mare adunătură de lume. Din asta nu poate să iasă nimica bun. Aici la noi eu o lâncezeală de-ți face greață." Atunci îl zări pe Pablo printre brazi și strigă la el. Baracio, bețivule, bețivă împuțit!" Apoi se întoarse iar veselă spre Robert Jordan și spuse... A luat un burdufel de vin și s-a dus să bea de unul singur în pădure. Bea într -una. Viața asta are să-l dea gata. Băiete, îmi pare grozav de bine că ai venit." Și îl bătu cu palma pe spate, apoi urmă. Aha, ești mai voinic decât arăți." Și-și trecu palma peste umărului ca să-i simtă mușchii sub cămașa de flanelă. Bun, îmi pare grozav de bine că ai venit." Și mie la fel." O să ne înțelegem de minune." Spuse femeia. Bea o cană de vin. A mai băut câteva până acum? Răspunse Robert Jordan. Da, bei și dumnata? Nu beau niciodată înainte de masă. mar de la lingurică. Pe urma, din nou, zării pe Pablo și strigă: Baraccio, bețivule! Se întoarse iar spre Robert Jordan, clătinând din cap. A fost un om și jumătate, dar acum s-a sfârșit cu el. Și ascult aici să-ți mai spun un lucru Să fii bun cu fata și să iei seama cum te porți cu ea Cu Maria A trecut prin multe nenorociri Ai priceput? Da, dar de ce îmi spui asta? Fiindcă atunci când s-a întors în peșteră Am luat aminte la ce s-a petrecut în sufletul ei După ce te-a văzut Și am luat aminte cu ce ochi te cerceta încă înainte de a ieși din peșteră Am glumit puțin cu dânsa a fost într-o stare de plâns, spuse femeia lui Pablo. Acum e mai bine și ar trebui să plece de aici. E treabă ușoară, o puteți trimite cu Anselmo, să o treacă dincolo de linia frontului. Dumneata și cu Anselmo o puteți lua când se termină povestea asta. Robert Jordan simți o durere în gâtleș și glasul îi sună spart când spuse. S-ar putea să facem și cum spui. Muhera lui Pablo se uită la el și clătină din cap. Ai, ai, ai! Toți bărbații sunt așa? N-am spus nimic. E fată frumoasă, doar știi bine. Nu, nu-i frumoasă. Dar începe să fie frumoasă. Asta vrei să spui, zise femeia lui Pablo. Bărbații! Mare rușine pe capul nostru al femeilor că tot noi îi naștem. Nu, să vorbim drept. În Republică, oare nu se află că mine care să se îngrijească de una caia? Ba da, răspunse Robert Jordan, și încă foarte bune, pe coasta Mării, pe lângă Valencia, și prin alte părți. Acolo au să se poarte foarte bine cu ea și poate să muncească să îngrijească de copii, copiii de prin satele evacuate, or să o învețe să îngrijească de copii. Ar fi bine, spuse muhera lui Pablo. Încă de pe acum Pablo tânjește după fată. Ăsta e încă un lucru care îl nimicește. Când dă cu ochii de ea, parcă se lasă asupra lui o boală. Îi e mai bine să plece de îndată. O putem lua cu noi după ce îi sprăvim treaba. Și o să ai grijă de ea acum, că ți-am arătat încredere? Îți vorbesc de parcă te-aș cunoaște de când lumea. Așa se întâmplă, zise Robert Jordan, când oamenii se înțeleg între ei. Stai jos!" îl îndemnă femeia lui Pablo. Nu-ți cer să-mi făgăduiești nimic, fiindcă ce e să se întâmple, tot are să se întâmple. Dar dacă nu vrei să o scoți de aici, doar atunci te rog să-mi faci o făgăduială." De ce numai dacă n-am să o scot de aici?" Pentru că nu vreau să am lângă mine ieșită din minți după ce ai să pleci dumneata. Am avut-o mai înainte ieșită din minți și am destule griji pe cap chiar și fără asta." O să o luăm cu noi după ce îi sprăvim cu podul," spuse Robert Jordan. Dacă mai rămânem în viață după ce îi sprăvim podul, o să o luăm cu noi." Nu-mi place să te aud vorbind așa. Vorbe dintre astea n-aduc niciodată noroc." Vorbesc așa numai fiindcă vreau să-ți fac o făgăduială," urmă Robert Jordan. Altminteri, minteri nu sunt dintre cei ce spun vorbea amare." Întinde mâna aici să ți-o cercetezi," zise femeia. Robert Jordan întinse mâna și femeia îi desfăcu palma, i-o ținu -o în mâna ei bătătorită, i-o frecă ușor cu degetul mare și se uită la ea cu cordare. apoi îi dădu drumul lăsând-o să cadă. Se ridică în picioare, se ridică și el, iar femeia îl privi fără zâmbet. Ce ai văzut acolo în palmă?" o întrebă. Să știi că nu cred în istorii de astea. N-ai cum să mă speri? Nimic," răspunse femeia. N-am văzut nimic în palmă Ba da, ai văzut Și sunt curios să aflu Dar nu cred în prostii din trastea. Da, în ce crezi? În multe, dar în asta nu cred În ce? În munca mea Da, am văzut Spune-mi, ce altceva ai mai văzut? N-am mai văzut nimic altceva Răspunse ea posomorâtă Ziceai că podul e treabă primejdioasă? Nu, am spus că e foarte însemnată da, poate să fie și cu primejdie? Da Și acum am să mă duc acolo să văd și eu Câți bărbați aveți aici? Cinci pe care să te poți bizui Țiganul nu face nici două parale, cu toate că gândurile îi curate. Are inimă bună În Pablo nu mai am nicio încredere Da, El Sordo, câți bărbați de nădejde are? Să zicem că opt O să vedem diseară Vine și el încoace. E un om tare isteț și are și ceva dinamită. Da, nu cine știe câtă. O să stai de vorbă cu el. L-ați chemat? Vine în fiecare seară. Suntem vecini. Ne este și prieten și tovarăși. Și despre el ce crezi? E un om și jumătate și totodată foarte priceput. La povestea cu trenul a făcut treabă cât zece." Și prin cetele celelalte? Dacă li se trimite veste din vreme, s-ar putea să strângem la oaltă 50 de puști, pe care să ne putem oarecum bizui. Cât de tare ne putem bizui? Asta ține de mărimea primeștiei. Și câte cartușe de fiecare pușcă? Poate că vreo 20. Câte ori vrea să ia pentru treaba cu podul, dacă ori veni pentru treaba asta. Să nu uiți că la pod n-au să fie nici bani de luat și nici lucruri de prădat, iar fereala ce ciopui în vorbe arată limpede mărimea primeștii. Și după ce s-o termina, va trebui să plecăm din munții ăștia. Mulți au să fie împotriva isprăvii cu podul. E limpede. De aceea e mai bine să nu vorbești despre treaba cu podul mai mult decât e neapărată nevoie. Și eu cred la fel. Pe urmă, după ce ai să cercetezi cu luarea minte podul, la noapte o să stăm de vorbă cu el sordo. Mă duc chiar acum acolo cu Anselmo. Atunci ascoală-l, îl sfătui femeia. Vrei să-ți dau o carabină? Mulțumesc, îi răspunse. Ar fi bine să o am, dar n-aș vrea să o folosesc. Mă duc să cercetez locurile, nu să stărnesc zarvă. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai spus. Îmi place foarte mult felul cum vorbești. Încerc și eu să vorbesc pe față. Atunci spunem ce-ai văzut în palmă. Nu, rostia cu tărie și clătină din cap. N-am văzut nimic. Gata, ia-o spre pod. O să am eu grijă de ranice. Acoperă ranițele și ai grijă să nu umble nimeni la ele. Acolo unde sunt, stau mai bine decât în peșteră. Am să le învelesc și nimeni n-are să se atingă de ele, îl asigură femeia lui Pablo. Gata, du-te să vezi podul. Anselmo, zise Robert Jordan, punând mâna pe umărul bătrânului, care dormea întins pe jos și cu capul sprijinit pe brațe. Bătrânul înălță privirile și zise: Da, numai decât. Hai să mergem! Capitolul 3. Cei din urmă 200 de iarzi îi coboră să și în umbra pădurii furișându-se cu multă grijă de la un trunchi la altul, iar acum când ajunseseră la ultimii brazi de pe coastă, podul li se arătă la numai 50 de iarzi departare. Un iard este aproximativ 0,91 metri. Soarele după amiezii târzii încă își azvârlea cele de pe urmă raze peste culmile cafenii de munte și lumina podul întunecat proiectându-i umbra pe coastele abrupte și golașe ale defileului. Era un pod de fier cu un singur arc și la fiecare capăt avea câte o gheretă pentru santinelă. Destul de larg ca să poată trece pe el două mașini deodată, se arcuia cu grația robustă a metalului peste defileul prăpăstios, în fundul căruia la mare adâncime, un torent își repezea firul spumos peste stânci și bolovani, îndreptându-se către pârâul ce străbătea trecătoarea. Soarele îi bătea în ochi și Robert Jordan nu putea să distingă decât silueta construcției. Apoi soarele coborâ scăpătând dincolo de creastă și atunci, privind printre brazi spre culmea cenușie și rotunjită ce acoperise astrul, văzut de data asta când nu mai avea de înfruntat lumina orbitoare, coasta de un verde proaspăt și gingaș și pete de zăpadă veche risipite pe sub coama muntelui. Începu să cerceteze din nou podul, Folosind neașteptata reversare de lumină blândă ce n-avea să mai nuiască mult și îi studia atent construcția Nu era deloc greu să-l arunci în aer În vreme ce privea într-acolo, scoase un carnet din buzunarul de la piept și făcu repede vreo câteva schițe lineare Cât de senă nu se gândi să calculeze și cantitățile de exploziv. Asta avea să o facă mai târziu Acum își însemna doar punctele unde trebuia plasată dinamita, așa fel ca să distrugă punctele de sprijin ale deschiderii și să prevălească o întreagă secțiune în adâncimile de fileului. Putea să o facă fără grabă, științific și cu precizie, folosind o jumătate de duzină de încărcături legate în serie, așa fel ca să explodeze simultan. Sau ar fi putut o face mai grosolan cu două încărcături mari. Ar fi trebuit atunci să fie două încărcături deosebit de mari, plasate în puncte opuse și să explodeze în același timp. Desena repede și cu bucurie. Fericit că, în fine, ținea în mână toate datele problemei. Fericit că, în fine, pornise cu adevărat la treabă. Pe urma închise carnetul, strecură creionul în inelul de piele de pe marginea scoarței, băgă totul în buzunar și încheie nasturele. În vreme cele desenase, Anselmo cercetase șoseaua, podul și gheretele santinelelor. i se părea că veniseră prea aproape de pod, ca să se mai poate socoti în siguranță, așa că răsuflă ușurat când văzu că s-a isprăvit cu desenele. Văzându-l că-și încheie buzunarul și se întinde pe burtă la adăpostul unui trunchi de brad, ca să poată privi mai bine de acolo, Anselmo îl prinse de cot și îi arătă ceva cu degetul. În ghereta de pe șosea, așezată cu fața spre ei, se vedea să stând pe un scaun și ținând între genunchi arma cu baionete la țeavă. Fuma o țigară și avea pe cap o bonetă împletită, iar pe umeri o pelerină ce părea făcută dintr-o De la 50 de iars, era cu neputință să-i distingi trăsăturile feței. Robert Jordan, duse binoclul la ochi, făcând grijuliu streașină lentilelor cu palmele, Deși nicio rază nu mai venea până la el ca să se poată reflecta, și atunci văzu parapetul podului atât de aproape, de parcă ar fi putut întinde mâna să-l apuce, și chipul s atât de limpede că putea distinge obrajii scobiți, scrumul țigării și lucirea unsuroasă a baionetei. Văzu un chip de țăran cu obraji scufundați sub pomeții înalți, barbățe poasă, ochi umbriți de sprâncene stufoase, mâini mari încleștate pe armă, și cizme grosolane ieșind de sub poalele pelerinei de pătură. Pe peretele gheretei atârna un burdufel de vin din pielea negrită și se mai vedeau acolo câteva jurnale, dar nici urmă de telefon. S-ar fi putut, bineînțeles, ca telefonul să se afle pe peretele celălalt, care rămânea nevăzut. Dar nu se zărea vreun fir plecând de la gheretă. Linia telefonică se întindea de-a lungul șoselei, și se vedeau firele trecute peste pod Afară lângă intrare, așezată pe două pietre, se afla o sobiță de mangal Făcută dintr-un bidon vechi de benzină, cu fundul tăiat și laturile găurite Dar foc nu era Sub sobiță, în cenușă, zăceau câteva tinichele înnegrite de foc Robert Jordan întinse binoclul spre Anselmo, care stătea lungit pe burta alături de el Bătrânul zâmbi și clătina din cap se bătu cu degetul pe frunte, lângă ochi. loveu, spuse el pe spaniolește, îl văd. Dar vorbea din vârful limbii aproape fără să miște buzele, în felul acela mai stins decât șoaptea. Robert Jordan îi zâmbi, iar bătrânul își îndreptă iarăși privirile către santinele și, arătând cu un deget într-acolo, își trecu palma cealaltă prin dreptul băregății. Robert Jordan în cuvință din cap, dar fără să mai zâmbească.